і почала бити себе кулачками в обличчя. Дурна, дурна, дурна, — верещала вона. Це ти завела його в смерть. Сиділа, утопивши долоні в обличчя. Боялась бо позирнути на того, котрий лежав у густій траві, омитий уже після смерті, із теплою усмішкою на вустах боялася поворохнутися а ще й бачити цей світий поле з поваленим подекуди розтріпаним хлібом цей лісок із мокрим лискучим листям цей змієвий вал що німо й спокійно і таємниче тягсь у глибину і в глибині зникав знала що їй треба зібратися на сили щоб устати і піти до людей аби доставити тіло пана Богдана додому, а тоді кинутися у море похоронних клопотів, бо хто це вчинить замість неї? Але поки що не могла й пальцем кивнути. Поки що продовжував іти дощ, хоча над головою вже не мигало і не гриміло, Поки що сиділа мокра до ниточки, Заціпеніла, без жодної думки в голові І без жодного почуття в серці, Хіба що з глибочезною втомою Маленька, нікчемна грудочка, Котра порвалася воювати із стихією неба, Яка, звісна річ, подолати її не змогла. А зрештою, перестав і дощ, і сльози із неї всі вилилися, і довкола зависла глибока і безконечна тиша, а в якій ані пташка не писне, ані цвіркун зацвіркоче. І саме тоді, коли пробувала в такому незмірному заціпанінній, і сталося те чудо, в яке потім і віритиме, і не віритиме. Сиділа, повернута до зміївого валу, і хоч очі її були затулені долонями, раптово уздріла, що вони спрозоріли, і побачила вал, який тягся через лісок. Але чудо було в тому, що всі дерева перетворилися в драглисті синюваті тіні. Відтак уздріли, що змієвий вал ніби повищав і став такий, яким насипали його старовинні люди. І верхом того валу зовсім так само, як у вісні, ішла в її бік чоловіча постать. Одягнена впросту, навіть старомодну одежу, у плащі, кепці, у простих штанях і у сандалях на босу ногу. Але вона добре пізнала, що той чоловік не був пан Богдан, як це бачила у сні, бо голова його висяювала якесь особливе світло, а в руках чоловік тримав палицю, Здається, недавно виламану, бо збоку стримів ще зовсім свіжий листок. «Хто ти?» – пошепки спитала дівчина, як підійшов на відстань, коли міг почути її шепіт. «Дай напитися мені», – сказав чоловік. Тоді вона ще більше здивувалася і сказала, «Як же ти просиш напитись у мене, у самарянки, котра мала бути милосердною, але такою не є? бо привела свого вчителя у смерть. Тоді чоловік підняв палицю, на якій тремтів один ще свіжий листок, і сказав, «Коли б знала ти, хто той, що просить у тебе напитися, попросила б у нього, і він дав би тобі живої води». «А що ж воно таке, жива вода?» спитала дівчина. Кожен, хто воду ту п'є, сказав чоловік, буде прагнути знову.